كريم. اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیزهره على الدین کلیه و کفا باللہ محمد الرسول الله والله دی نه ما هو اشید ده اولکو فې درس کی نه دا مخې درس کېمونګه کی خبره وایله نبی کې چې د نویل داامبی د دا بیااست حکمت او مقصد هغه چې کم دی دیر حکمتونه حقایق ترسید خدای الله کار دین او ظاهری دا یو حکمتونه یو حکمت هغه چې کمنه نو دا چې خلق لګې دیلې وي خپلوا آباو اجداد رسومات هغه غیر راستلې وي خپل حزب رسومات یا شخصي رسومات هغه غیر راستلې وي او واقع په خلکو باندې کومنن حاکم کړي او نور نور راغستلی وي یو بل سره پاغي کې تصادم هم کړي او دا غریبانانو او د مظلومانو د کمزور او ضعفاو دا غیر حقونه د خپلو تعيشات او د پارو خپلو خوایشاتو د پارو استعمالي مالی و بدنی و آغا چی و و آغا او بنی او د عزدت زلمونه هغهه چې کمدننو عام شي والله رب لزت په بست د نبي سره هغه ظالمانانه او جاابرانانه نظامونه هغه چې کمدننو ختموي او نظام عدل او نظام انصاف هغهه چې کمدنو قایمي هغه سپ قایموي د دې بنیاد د دې خبرې هغه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خیو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام خیو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نامخکینی انبیای کرام شو نو هغه جوسوی خدمات کول اق همجزوی وه او مسله به هم جزوي وه لکس دا ک کول او پهڅحی سبانې به زورو لکه په بات پانې زورو تاې مختلف خبري دي په لکه لااق هم چې کمنو محد ده او ممسله چې کمدننو محد ده لکه بس د قادو اصله چې دیېر خلک په بات پوه شي او د دې چې کوم د قلبي اصلاح شي وشي هغه باندې وو د ایبراهيم علیه الصلاۃ والسلام په دور کې باطل هم یو قسم عروج تورسه چې په شخصي ژوندای کې غیر الله معبودو ګرځاول شي مظاهر معبودو ګرځاول شي تورس وګمای دا غی څه کوم دنو بوتان جوړ کړی شو دا غی عبادتونه دا غی کول شروع شو نه عبادت د غیر الله او مام شو دا یو لوی بحثه دا ورود ته سه شو ورس او حکومت د غیر الله اوروم عروج تورث سید ترد پوری چه یو حاکم درو بوی دعوا کوي چه انا او فیوا اومیت ملوکیت او بادشاہت یو لوی باطلو دام سر تاسو شو ورسی ابراہیم علیہ الصلات والسلام یو دردمن او فکرمن انسانو اغه سره د دې درد او د دې فکر او قران او واه مونی او دا هغه څه کم دا د ومی شنو نه د چې په سالم انسانيت کې عبادت صرف د چاوي دا, دا الله او په سالم انسانيت کې حکومت هم د چاوي دا, دا الله دا چې کمدنو د هغه میشننو پروګرامو دا ملت ابراهhimیممي دی پکر کوګور دا ملتې سره ابراهیممي دی هغه چې کمدنو دا یو رمان لرو د هغه په قسماکسم طریکوبباندي الله امتحتحانو کوو او هغهه چې کمدنو خکارای که خلکو ته ابراhimیم د پشاییت قابل دی والله رب لزت ته ووي اني جالو کلین ناسې ابراhimیم نقومیت خبره نه ده اني جالو کلین ناس مع ابراhimیم دامانو چې دا شي په د ابراhimیم سره ج معاعت پیا نه شو تا پیمن را نوو ابراهيم دا الله نه سوال وکم چې ما اولاد داسې مې له وکړه اولاد زما دا د سر په منځر ته ورسې الله رب ال عزت ولې اسماعیل بچې ور کوې ولې اسحاق بچې سکو ور کې اسرای ولې اسماعیل بچې ور کوبل ولې اسرای ای ادغ اسحاق بچې سکو ور اسات ما چې ورکو ابراہیم علیہ السلام لدیم میشن لپاره د دواړو بچو د لپاره مرکزونه جوړول اسماعیل لپاره په پا مکاکې مرکز سره جوڑ کو جو او دعاو وکړه الله هم اجل افئدتمنا الناس تحوی الیه ان اول بیت وزعل الناس لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَك قبر اپوئی گی که نا نو آغد آغی دا پارا چې کم دنو مرکز تکو جوڑ کو آغای یا اصحاق علیہ السلام علتو قبر اپوئی گی که صلی الله السلام او ځلته چې کمنو اسماعیل علیه السلام چې اسماعیل علیه السلام اغم د خدمتو کې صاحب له سلامو دا خدمتو کې خدمت له مرکز څخه کوي نو دې له مرکزونو سره جوړ کړل مرکزونه جوړ کړل اغه د اسماعیل صلات و سلام اولاد خواردو اولاد چه که دو؟ خواردو پر دیروحی سو که لازدولز بچیه و او آغا چه کمدنو سو شو خوارو شو در سرا... عقوب علیه صلات سلام اولاد هغه خواردو و دا میشنو چه پروگرام چه کمدنو پر سالم دنیا دا عام شي عبادت پومد یو اللہ او حاکمیت پومد یو اللہ وی یعنی شخصی زندگی که با معبود سوک وی اللہ وی. او اجتماعی زندگی که با حاکم سوک وی اللہ رب العزت وی ادعا چی کمدنو ختم شی لی اسماعیل صلات و سلام سردلو خون تکیتی کمدنو اجتماعیت جوڑ شو او جوان وفا و نکڑا اسماعیل علیہ الصلات والسلام په اولاد کې بل نبی را نغې په دې کې به حکمتونه التا اسراء علیہ الصلات دا غ اولاد کې د انبیا او فلسفه شو شورو شو انبیا او فلسفه شورو شو دا انبیا او سلسله چاله ده لا یوسف علیہ الصلات والسلام پاری کې چې کمدنو موسی عليه السلام هم راغی د موسی عليه السلام په وخت کې د یوسف عليه السلام په دور کې حکومت ډیره هیڅ کې اسلام راغی قوتي او علاقے پورې شو محدود شو سوسې شو محدود شو هغه چې کمدنو نورې علاقے تخورو نشو راغی سر په لو jihad تي اخور نشو د موسی علیه السلام په دور کې حاکمیت د غیر الله په مصر کې بیا عروج تاته شو وراسی یوسف علیه السلام په وخت کې لګې اسلام خو بیا چې کمونه د موسی علیه په دور کې حاکمیت د غیر الله عروج تاته شو وراسی تر دې پوري چې چا حاکمیت د غیر الله نه منو هغه حلال ول سشو. شورو شو هغه بیا زتې شوه شورو شو او باريبه نه ظلمونه کول <سؤال> سشو شورو شو او زانت چې کمنو فرعون سجدي سکړي شورو کړي جماعت وبس کیږي تهجري کیږي تخفل لاس بوتانې لټ کړل عبادتم نه غیر الله سشو عروج ثور رسید الله رب العزت موسی علیه الصلاۃ والسلام راو لګو موسی علیه السلام سشو راو لګو د موسی علیه الصلاۃ والسلام مقصد ملت ابراهیمیو التي سو ابراهيمي چې دامیشن میشن په ټوله دنیا شي خور شي په ټوله دنیا شي خور شي خو ماخه تا فرعونیت ختمولو الله رب العزت هغه دغه پلاسکو ختم او بني اسرائيل ته ویل چې راځي چې خپل مرکز تلړ شو او د عامالقه او د لاس خپل مرکز سکو فتح او د هغه مرکز نه به سالمه دنیا سکو ضحكوا بني اسرائيل چې دا قوت نو هغه وته یفذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعد جون وفاون کړه موسی علیه السلام وفات شو او هغه مرکز ته ورسید موسی علیه السلام مرکز ته ولې جماعت وصرتیارو. نشو او په یوازې تن هغه دا کولې نشو لا املك الا نفسي واخي دا کار دا یوازه تن نو پویی کنس دنیا که چه سکی که پا ظاهری سکی که پاسبابو که نو بنی اسرائیلو که دا چه کمدنو کمی راگی چه اغیی نو غختلا چه دا مگت کم کمال حاصل لی چه دا دی بل چه تسشی حاصل شي و اغیی ملت ابراهیمی پا یو قوم پوری که محصوص ملت ابراهیمی په یو قوم پورې سره مخفوس وو کو. نبيات کوم دنو د قومیت پیغمبران راتل چې صرف د روحان نشي دا چې دې کمزایې پورې سره مخصوص مخفوس کړي او د نو غوړي چې بل چا ته دامنتقل شي چې کمس کم دا خرابو نشي د غیری اصلاح د لپاره باندې یې څه کړي راتلل تو وحکی لګه غلبه د سلیمان علی سلام او د دا داوود علی السلام په دور کې هغه چې کمندونو په نور رااله خو هغه د حکومت غلبه وا زہنی افکار ډیر برابر شوی نو فکرونه زهنونه ډیر برابر شوی نو بیا چې کمندونو رفتار افتا باندې اسرایل باندې سوال شوه راوی الله رب العزت کی صلی الله علیه و دا قوم د غاظم چه کم دن ابراهیم علیہ السلام صحیح چوکا نا تاؤس باول العظم تا گوری یا بنو گوری ناغوم چه کم دنو دخک کا احمطو چه ملت ابراهیمی پا سالیم دنیا سکی عام کی چه کم و مخاطب و اولنی بنی اسرائیلو نواغات دیدو نمانل اولتا پا دا تحمطو نے سکرو اولا گول سی پی اولا توم ماتونه په ولا کవల اغئ چې کمندونو د سره ملګرتیا اونکړه اغئ یو جماعت تیار کده حواریینو شيره زما د میشن چې کمندونو زما د نرستو داتې کمندونو ساليمي دنیا ته منتقل کی دنیا ته سکی منتقل کی او ويرسئ او په اغئ کې چې کمندونو د يهوډو په ساز شونو چې د قوم بن بنی اسرائیلو نو چې دا حواریین پا مونږ شی حاکمان شي او دی سخل اکسه کی تایار کی سخل اکسه کی،, کی نو اولتا چې کمون د غی خلاف سازشونه شورو کرل او چې کوم ایسا علی سلام پروگرام راوڑه واغی سکو مات سکو پا دیو جانه پوش ہوئی دی طرف تا پا بنی اسرائیلو کی دا ه دا صلاحيت نو چې د انسانیت عامه خدمت کوي زګه ری فضیلت د ځان لپاره بل چاله نه منه واقعي چې کمونو پهل سوق ځان سره چلولې بل سوق ځان سره چلولې ابراهیم علی صلاتو والسلام سليمان علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام په بیت الله کې کی کینولې دی وادن غیر زی زرعین دی واردن غیر زی زرعین دی کې نور خلقوم نقطه وای محمد ابن عبد الوهاب رحم الله په مختصر سیرت رسول کی فرمایي چې الله خپل بیت الله په داسې ځای کې جوړ کړل دي چې د دنیا چې کوم قدرتې حوسني هغه پکې نشته چې کوم قدرتی سی وي حوسن وي هغه پکې نشته د دې چې دخل کو حج صرف الله لشی هېره کنه کوم وسمه مزیدار وه یا لاقف کوله خلکو چکر بومله وګوج بومو اوس په ګداص حسن دا, دا غې نقطه را ولد مننسیندې نقطه تا ګورا مننسیندې هم الله تعالی وی وې دې چې کمنه اسماعیل په داسه ځای کې دی رکو چې دا غې پېشه زمیداری نه و زه کوې زمیدار پزمه کمایې نی او پغی کې ما غبیہ د كله نه وتل نخوخی نو په دکه بیا چې کندنو عامه فکر راځي نا دغه ان وطنییت مصلحت سی وی غالب وی په د باندې انسانیت فکر غالب کېدلې نشي وی دی وژن الله رب العزت په دات ځای کې ډیره کچی غیر زی زره چې راځي چې کندن د وطنییت تنو جذبا چبه دغه د وطنيت ته وی جذبوي بلکې دغه په یو ځای باندې ماین نوي دغه د انسانيت عامهه پاره ګر دي دغه انسانيت فکر وي د اسماعيل عليه السلام په اولاد کې داغي اولاد چې ده نو دتا عربي مستعربه وي عربي سو وي دغه اسماعيل عليه السلام چې ده دے عرب عاربہ کی ندی دکہ اسماعیل چاہز یہ دی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے عراقی عراق دی د عراق او حجرت فلسطین ته گڑے دی صحیح دکہ یو حجرت فلسطین ته شوي دی او یو حجرت بیت اللہ تا شوے دی او عرب خدا غالا قوا عرب عاربہ چیزی زاد بنی جرحم دی چه دچان اسمائیل علیه السلام واده کرده و خود دی پا عربو کی حساب شو بیا دا عرب مستعریبه دي دا پا عربو کسو شو حساب شو اجرت وطاقونو بس دی که بیاسو شو حساب شو بس بیا دی که جه کمنونو دغشو دا دی اولاد کی خوریش رالو سرالو خوریش دا عیسی علیه صلات و سلام دا نبی علیه صلات و سلام دا فیدائشنا تقریبا سل یولس سل یا لس د پاس سل د س کالو نا مخکی نو قوسی ابن کلاب نبی علیہ السلام په نکانو کانو کې راضی نبی علیہ السلام په چا کې راضی نکام کې راضی خبروانی پوسوی داغه یو ذہن د اجتماعیت د عربو او داغه یو ذہن هغه چې کمنو د ان ناس د ټولو خلکو سره د تعلق کا معولو د هغې اوځ د انسانیتې عام دا د غ شو کو شو کې چې کمو د چا د کوص نه کاب کوصیب نه کلااب چې دی هغه دا نه دو جوړه کړه چې په دی کې به دا ټول خوې شي. او خو په عربو شي حاکمان شي او عرب په ذریبانېوه د چېې کمو ساللیې دنیا سره تعلق سم جو سال می دنیا سره تعلق تعلق سم جو دا د خو شو یو ذهنیت د شوو ذیت نو دارو ن جوړهه او خوې شو به کې سکه را مکرل د د ذہن دی چې دین فرادیت د زينې د چاو او د دې قافلې د قريشو قافلې دو غیر زرع ون ودي په ما کډیر نو ماین نه په زما کډیر نو ماین د دې تجارتونه با شام تومتل او د دې تجارتونه با یمنتا همتل د دې د بهر دنیا سره سم او د بازار تجارتی قافلې د تعلقات د پارس کولې لېګلې او خلق له دعوت ورکو چې بیت الله ترازی او په بیت الله کې دو مسافر د پاتې کولو دا غيله د اوبو ور کولو دا غيله د خوراک پر کولو باقاعده تنظیم کو چې د بهر خلک راځي چې دلته خفا نهي دا د دې لپاره چې صالح انسانيت سره د دې سره پاتې شي تعلق پاتې شي او ورو ورو تعلق څه شي جوړ شي نو د حاجیاں لو بو ور کول دا غيله چې کندنډو ډوډۍ ور کول دا غيله د پاتې کولو بندو وسونا کول شو روکل. دا چې کمو هغ شول دا د سالم انسانیت د چا سره تعلق دپاره د غې شو او دا ذهنیتو و دا ذهنیت د چاو د خو شو چې هغې چې کمدنو په سالمه دنیا کې یو خپل را کې جوړ کې کی. کی دا چې کمو د عرب د عربو, عربو کې د خوې شو د هغوی چې کمدنو فکر اجتماع کړسو د نبی صلی الله علیه و سلم د بی قصد په وخت کې په وخت یو طرف ته اکاسر او بل طرف ته قیاسرو یو چې کندونو د قیصر حکومتو او بل طرف ته د کسرا حکومتو پا چی حکومتو پاغي کیوم چې کندونو عبادت د غیر الله حکومت غیر الله او پسرا کیم عبادت د غیر الله حکومت غیر الله دا عربو زنی حصہ د قیصر نه متاثر او, او زنی حصہ د قیصر نه تاوان متاثر یوخود جدا قوم د دې خپل حکومت نو قیصر سرا داوود دا انجیل وا. دا و دا او د چا انجیل و د انجیل په تعلیماتو کې پی صلی الله علیه و سلام په وسایاو کې داوا چې زب بیا د فاران د غرنه او زلېګم زب د فاران د غرنه او زلېګم او فارق لید په چکم دنو هغه زما خبرو کې زما خبره او کې په دغه ځای کې دیلک دس کړه وې څه کړه وې دس شغه زمان وي دا کې بغاغه زمانوی نو یساله صلاتو سلام د الله خبر نقل کړی دا چې زمو پیغمبر ب بیا د فاران نو وزلېږي فاران د هیره غرتوي د هیره غرتا با اخذ دا پیغام پیغمبر وزلېږي او ورسره چې ګمده فارقلید فارقلی د نبی علیہ السلام نوم یاتیم بعد اسمه احمد یساله سلام دا غزیره ور کړو خود دې د زیر به با پر اسرائیلو پورې منحصر کړو د ب... منحصر کړو به اسرائیلو د دې ځین بنی اسماعیل او تنته او نه بوته د وجد نسبی تعصب نه او يهوچو څوک يهود هغه فضیلت په موسا پورې او پزام پورې منحصر کړو چې ابراهیم کمدوا کړي وا ان الله مجل ابدتم من الناس او ربنا وضع فيهم دای چې کومه سکړې وا دعا کړیو دا دوا په موسی لګېدلې دا او هغه موسی هغه څوک ته موسی او هغه امت سيو وجالنا مسلمین لکا ومن ذریاتنا امهتم مسلمه تلک هغه امت سيو مم نو اریزه کمندنو د بل چا فضیلت نمانو نه بل پیغمبر مانه د موسی علی السلام نه رستو یې صالح علی نمانو او نبی علی السلام هم نمانو او نيڅه کمندنو اری بل تعلیم مانه او بل قوم نمانو نو د اریزه هنو محدودو اری هم د انسانیت خدمت کوله نشو یوود سره توراتو او نبی علی سلام د تورات د اصول و خلاف نو نبی علیہ السلام د تورات د اصول خلاف نو تورات د اصول نبی علیہ السلام نو خلاف تر دې پوری کوم کیو صورتونه کوي انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول او نبی علیہ السلام وی قل فاتو بکتاب من عند الله هو احدا بنهما اتبعوه منهما کې تورات یا دي نبی له سلام د تورات د اصول او خلاف نو خو هغه چې کمنو تورات ته برې اسرایل او پو يهوديت پورې سکو مون ه سرګاو نبی له سلام د دین هیڅار قائل نو نبی له سلام سالم انسانيت ته پیغام خرو سالم انسانيت ته په دغه وخت کې يهود دغه حالو تورات وسره او قیصر سرسو انجیلو پل غالتا کسراو ایرانو اغی مجوسو اکثر او داغی دا کتاب زانتا زردستوی دی پل هندوستانو نو هندوانو که بر همانو سومنیو بر همان پشاند یهودو اغی وید مانو سی منو؟ وید او سومنیه چو دا پشاند یسایانو د تطیر پرهس غون کیو ما دا د غی پشانتيو دا غی پشانتيو نبی رسول الله د دې سالم و اصلاح کوله چې د دې ټولونه غلطیاں ختم شي او دې اصول وسشي راشي او ملت ایبراهیمی جو اندې شي ملت ایبراهیمی سې شي جو اندې شي چې ملوکیت د انسان ختم شي او عبادت د مخلوق شې ختم شې ملکیت د انسان شې ختم او د یو قوم اجارهداری شې خطي د قوم اجارهداری بنوي د یو قوم یې ټیکداري بنوي دا ختم شې حاکمیت هم د شایو نه اللهوی او عبادت هم د شایو نه د مخلوق چې کوم عبادتونه دي دا څه شې ختم شې دا ملت ابراهیمیو د دیو جنا نبي عليه السلام تويفت تبع ملته ابراهيم نبي السلام وملته ابراهيم حنيف زي ابراهيميه ولي التوراة والاو منغد ابراهيميات كاركو انجيل والاو منغد ابراهيميات كاركو دل تارب وي منغد ابراهيم مولانا ديو اور ابراهيميات كاركو امون طول انسانيت سره جوړو تعلق جوړو نبي عليه الصلاه والسلام راشي اغا ابراهيم اولاد ديم چی کم اسماییل پاتشیو اغولاد ذیم آغاز دوا ده اسماییل پاولاد لگی دل پکر دی ده اسماییل پاولاد کی تو ترنبی علیه السلام پوری پیغمبر نو را گلے چی سوکو ای چی اغداوه پچاو لگیدا پا غو لگیدا ده اسماییل علیه السلام نروستو ترنبی علیه السلام پوری بل پیغمبر نو نو بل پیغمبر نو را گلے ربا ناو bewزن دوا پاتشو کل پاتنیش صحیحه او الله مجل ابد تم من الناس التوي لهم دعاء شوا پاتشوا ها پاتشوا نبیلی صلوات والسلام ابراهیمیت جندیکو په طریق او د اسماعیل علیه السلام باندې په نهه دچا باندې اسماعیل علیه السلام نو دو عرب وګن دی لیکو په ذریعہ د قریشو ذریعہ د قریشو په ذریعہ د عرب اسلام کوالا او فارغ باندې نبي عليه السلام د سالمې دنیا ته سا کوله اصلاح کوله فارغ باندې سالمې دنیا اصلاح کوله نو نبي عليه السلام سره جماعت شو تیار شو ما الله رب لز چې وای ارسل رسوله ور سره نظام مخي بالهدا ودين خاص شدې له نظام په کار دی قانون ولوم سدي په کار دی استادوم په کار دی قانون هم په کار د مقصد ليږره هو ال الدين کلي کوم निजामونه چي ک قومیت کي قوميت ته يهوديت کي قوميت ته کيا سره کي څنګه قوميت ته قيصر کي کسرا کي څنګه قومونو او عبادت او حکومت غير الله دي عبادت او حکومت د غير الله دي دا ټول شي څنګه لري کي او پدي باندې قائمي دین نشه الله ليوزر ول الدين کلي چداله <سؤال> رب ولزت قانون او دین تا په ټولو سړي خور شي او په ټولو باندې غالب شي اگر رسول محمد رسول الله اگر محمد دې بل شو داونی شي کولی نومی ولا ذکر کو ارسل رسوله کې بلون کتابه چې غره رسول پلان کې دے رسول پلان کې دے خدا غره رسول مصداق ذکر کو محمد رسول اقر رسول سوق ته محمد دې او دا غ په یواز سر ته نشور سهوله ول الذين ما هو علل کفار اغثر جماعت شو تیار جماعت شو موسی علیہ السلام سره جماعت ثن شو تیار نشو سره تیار شو جماعت تیار نو دا جماعت د دې اسلام د دې اسلام دا حزب الله شو درسو حزب الله دا جماعت د دې کمونو مقرر شو اوخرجت لن ناس د دې انسانيته عامه لپاره سو کو مهناتو کو د چاته لپاره انسانيته عامه ټول انسانيت ته شي کوم د نو اغه پیغام شکو اوراثاو پیغامي اوراثاو نو اغه اول نبی رسول الله د قریش په معیت کې چاول کم خلک مسلمانان سو مهاجرین بیا ور سره انصار شو د دیني او دین جماعت شو جوړ شو د قریش په معیت انصار مسلمانان شو شنو انصار شوشو مسلمانان شو نو د دې په معیت پن یا رب پصحشو عرب پصحشو او دا عربو چې کم غندو او دا غیر چې کوم چې کمندو عبادت او حکومت د غیر الله او غیر چې کمندو ختم کو ټول چې کمندو د الله دین تسکلو منقاد کړه چې بهر دنیا ته قدم کې خودو نبی صلی الله تعالی وسلم د دنیا نه لاړو خو بنیاد کې خودو بنیاد کې خود؟ لین ناس اخرجت لن ناس نو د نبی علی صلاة و سلام د مرک سر نبی علی صلام جیش و ساما تیار کڑو سی تیار کڑو جیش و ساما چا دا دا باہر دا حملی دا پارو دا عربو ندو باہر د حملی دا پارو باہر دا حملی دا دا میشن به پوره کی دا بسی کی پوره پورا کی گی, گی. گی. آغای چه صدیق اتنی خط مکڑی دا اخیلی چه سرا اوچاتی دی موسیلمه وی کن مرتدین وی اغیسکڑی خط مکڑی عمر رضی اللہ وطران ہو چه کمدن دنیا تا پیغام سکو ورسو عثمان رضی اللہ وطران ہو فتح نوری سکڑی سیوا کڑی نوری سشوی سیوا شوی دا چه کمدنو دا نبی علیہ السلام دا بیعصد مقصد او دا ملت ابراهیمی سو مقصدو موله سیندی رحم الله تعالی دا ذکر کړي چې د واقعیات چي او واقعیات د شخصیتو په نظر سره ندی کتل پکار د اجتماعياتو په نظر سره کتل پکار دي وې زمون تاریخ والا یو نقصان کړي د مګه سوالا تاریخ والا یا نقصان کی هغه دا چې په یو طار یو دغه ذکر کړي د یو وخت تاریخ ذکر کړي صفائی کی او شخصیرو کی ټول کمالات د هغه کی ټول کمالات د هغه کی مخکته خلق داوی ش هغه شانته کس پو څوک پیدا کړي یا بل بوه اشاره که بس پلان کړي کنه یو کسو کو سو یو کسو حالانکه په یو کس دا ټول کار کېدلې نشي هغه سره لاندې یو بهترین جماعتي اکثرا نو هغه جماعت باندې نی نه اړول پکار دی دیو جنبی الله رسول سلام د صحابه سوم را صفات کړي او صحابه باندې مینه د خپل ځان مینه سره کړي دا حساب کړي دا غي سره بغوز خپل ځان سره او قران کریم څخه کم دینو سومره اهميت سره وي چې ولذینا معه ولذینا کہ نبی علیہ السلام ارسل انزل سکینتا فی علی رسوله و علی اللذین آمنو والذین ماہم و الزمہم کلمتا تقوی وکانو احق بها و اہلا ورسر صحابہ سکی ذکر کئی کنتم خیر امت اخرجت دینا دو امت سکی تعریف کئی اہدن السراط والمستقیم ہوئی ورسر صراط والذینہ انامت علیه و انامت علیه و دیو جنات جماعت یاراول ضروری دی ست یاراول جماعت یاراول کچرت وئی په یو وخت کې دی یو شخص چې کومه غندګۍ توګه تل شي نو بس دا خو شخصي غندګي و ته ګوره چې د دې نه اټمایي غندګي ده څه پیدا شوه دا اټمایي غندګي ده څه یو شخص کمال ته وګوري د سره بلاندې سوکی چې دا شا غټ کارونه کړی دي د په یو یو استان باندې نه دي کړی د سره سپیار شویره جماعت پیار شویره نو چې ان الله اراده اصلاح العالم به اصلاح العرب نو غدا طریقه وا خو مشن د نبی عليه صلوات والسلام هغه چې کمندو د ټوله سو دنیا او نبی عليه صلوات والسلام شروع چې کمندو د دې زينه او مقصود چې کمندونه د دعوت ابراهيمي هغه څه کمندونه دغه څه خبره و مقصود د دعوت ابراهيمي د ملت ابراهيمي چې ملکیت به انسان او د خاص تفقی ذاتو کې ختم او عبادت د مخلوق سکی ختم عبادت د مخلوق ختم حاکمیت پوم صرف د چاوي د وی ای عبادت صرف او صرف د چاوي د وی د دځه کمنو ملته ابراهيميو د نبي عليه السلام د بیا قصد هغه مقصد او نبي عليه السلام ابراهيمي او نبي عليه السلام حنيفيو سو حنيفي ابراهيمي او حنيفي او چې وایو په خپلو خبرو کې وي ترقتكم على الملت الحنيفيه السمحه په ملته سيادي حنيفيه يا دي دا ملت د کمنو ابراهيميو په دي طریقه باندې نبی علیه السلام سلام چې کمدنو دا غی داغ کڑو قرآن کریم هم آغا چه کمدنو پداسی انداز باندی پداسی انداز لیوظهرهو الادینی کلی هی دا غی که دا افرادونا شروع کړی دا دا چانه؟ افرادونا او د افرادونا یو اتماعیت سکڑه دی جوڑ کرده دا دا دا نبی علیه سلام د محنت طریقه وا نبی علیه سلام د محنت سوا طریقه وا ان چې یو سړی چې کمندونو اوس وقته قران ګوري یو دي ګوري په اجتماعيت په نظر باندې په چا په نظر سماييت او دویم چې کمندونو هغه ته طریقې کار کوي هغه ته کمندونو جماعت تیارې ست تیارې جماعت تیارې چې هغه سره چې کمدنو جماعت تیار شي نو هغه به زورو کی او یو کار به شي فوکي او کار به شي فوکي په 25 او 50 په اټहास سره د نور خبرې